Jag tror inte att det har varit sista Ska inte få Nej För att imorgon Visst, är det ju eh, Imorgon är det ju Nyårsraff så för att Jag tänkte på eh, På spåret Fick jag höra nu att eh, Den 10 januari Så skulle min kusins Dotter Vara med på spåret Och, och sjunga Fridagsundemå Och det var ju som redan inspelat Redan Jaha, ja. Och så tänkte jag på när de satt vi... Ja, hur är det med jul? Ja, det sista avsnittet? Det var i på september. Spår. Ja, hur är det Och då kortade jag det ganska snabbt. För jag är ja, det gjorde bra. Ja, det var bra. Ja, jag vill inte prata om det mer. <tryck> nej. Och i något år, det... det var har varit strul med det där. De missar eller? Ja. Nej, nej. De missar inte med att de... Flyttade på spåret i fel dag. Så att de hade ju time att ligga. Eller det var någonting. Ja, okej. Okay vad kissa look priorie. Jag undrar då. Var. Men i alla fall nej men det är ju det är ju fint. Men här har vi ju, här säger vi går vi ut med att det här är ju inte det är inte direkt sen. Det, det är inte direkt sändning <laughs> så att ni vet det. Ni är trogna lyssnare. Ja. Hörde du eh... Nu får du säga. Jo, jag, jag nämnde nu att eh Torlys hade var ju på besök då. Ja. Har man sugen på på hamburgare. Ja, kul. Och även när jag att det blir, det blir sent flyg hem på söndagen, och då, då finns det chansen om man vill ses i Pauli. Uh -huh. då? Ja, ja, det tycker han är rätt bra. Ja, uh -huh. oh, det är perfekt. Ska du hänga på? Nej. <laughs> giv min anledning. Ja, uh -huh. giv min anledning. Du kan dricka ur. Ja. ja, jag kommer. <laughs> Kom. <Nät. laughs> jag har en ny bokstav. Ska jag säga? det jag... ja. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14! Vi är Bremen. inne på bokstaven B. B var, var som lite lättare på något sätt. Men ändå, jag, jag fick... Jag fick... Jag fick Ja, det var må många grejer på B som dyker upp, men jag fick... Eh... Jag ville ha det bättre. Ja, okej. Okay. Mm. Jag kan säga att utanför listan så Bangiam. kommer utanför ja, listan. Okej. Okay. Vill du börja? Binnike jag ta utanför min. Alltså, <laughs> den, den nämnde de på... ...på, vad heter den här... Eh, ...med böckerna som hon, hon Smirinoff, hade skrivit. Jag har på två. Jag har till bror. Det, det är uppe i västerbotten, Norrbotten någonstans. Är det Torgny Lingren? Nej, det är inte Torgny Lingren. Hon, hon heter Smiler och Fäfterna. Och då är det i alla fall, och så fort jag menar huvudrollskägen, mm. när hon är hungrig, då är det ben Benicke Masken som, som gör sig på i magen. Jämnt. Jag har ju lyssnat nu på Ormens väg på Hälleberget. Hela? Ja, vad tyckte du? Torgen ligger Du har inte sett filmen? Nej. Ja, Nej. Nej, det var ju, det var bra. Och det var med, med Torbjörn som läste, ja. ja. ja. ja jag, jag tyckte det var fantastiskt bra ja. stor och, ja, och, och sen på, på dialekt och allting. Riktigt riktigt bra vad. Ja, det var ja. Jag hörde Roger så att den finns ju på, på film Den filmatiseras ibland med Pernilla Walgen Som dottern Ja okej okay. vi var ju men... Jo. Men, det var det... men sen på dialekt också ja. Så var det ja, Men det var ju någon som kom in som kom in, i, in i och stod i kökstörn där Man stod som att stampa med fötter Man visste inte om man var frösten eller pisset <laughs> Nej Nej då mår jag bra Ja, mycket bra. All right jag börjar mm. Nummer tio. Budapest-stubbe jag tror inte jag äter de buddhapetsstubben förutom just att det är Hassan Skiva heter det så. Ja, har du inte ätit? Nej, en, det, de har jag ätit många av. Det är de här med lite jordgubbsflarn högst upp och så är det grädde och lite sockerkaka och sylt. Det är lite som en... Tror jag. Nej, det är ju Napoleon Bakis. För han buddhapetsstubben, det är väl lite med choklad och lite så här, med som rulltårta-variant. Jag tänkte, du, du beskrev först, det är, det är ju som den här... Det är en napoleon Ja, men det är en, en sån som mormor kunde snabbt hafsa ihop. Om någon ja. skulle få gäster, då tog mm. man lite... tog man en sockerkaka och... och nej, en uh, rulltårtsbit och dela på den, och kanske lite grädda. Ja. Nej, men det kan man tänka på nästa gång om man går och fikar. Budapestubben. Ja. plats. Bilmekaniker. Mm. Det, mm. finns, det finns väl inte något Nu kanske är bättre Jag, jag tyckte en även bilmekaniker Och även bilprovning Att det skedde någonting I slutet på 90-talet Innan just på, på Bilprovning så kunde de vara Ganska griniga Och sen de var mycket, Det var ungefär som att de har gått På en sån här Kurs mm. allihopa för de var mer service-minded och, och, och välare. Och även, för nu har man inte varit på så många bilmekaniker. Men det är ju ett ställe, eller på sista 15 åren. Men det är ju ett ställe där man verkligen känner sig helt borta. Nah, cardanaxeln ser ju vidare ut. Hur är med den? Ja, man vet ingenting. du är det du känner att du kommer på Fridhelsen. Bauhaus och Fridhelsen, ja. ja. All, och... och, och bilmeker allt ja. Jo jag, jag, jag känner även så när man kommer på en vissa musikaffär ja. om man ska ha någon, någon effektbox eller någonting. Ja. Nej, äh. äh. Men du en del då kan jag tänka. Ja, alltså man, Ja. Jag har fast jag har, okay. man har ju skruva, man har ju skruva och sen men jag har ju inte vet vad jag gjort. Det, Nej, men, det kan man, det kan man jag inte tror Jag har ändå credo Jag göra det Jag försöker försökt i alla fall Ska jag köra nian eller kör du? Kör du, nian Nian, Bruser på tölj Vad är det? var ju mycket på 70-talet Såna här jag menar, Vad heter Norska ord Jaha. Som äckorre till exempel ja. Det var ju påhittade tallefjant Och banangulböj och så toalett, brus och ötölj. Jag har Du har jag aldrig hört, har hört det? Nej. Fick tycker jag nytt i den här podden. Mm? Ja, nummer, nummer nio. Beatles. Beatles? Ja. Oj. Ja, har du med då? Ja, det får återstå och säga. Ja. och säga. Jaha. Du, då måste jag säga att det vara, då måste de äh, återstående åtta vara av hög kaliber. Nej, det var inte... Det var inte, det är så inte den rankingen. Nej. Så, men, ja. Beatles, det är, ja, det är en bra grupp. Jag lyssnar lite mer på dem nu för slut. kommer jag på skitbra, kan, vad heter den? Abbey Road det är skitbra ljud. Mm -hmm. det är Man vet ju, jag vet ju att tolla, och även en kille på jobbet, snackar ju mycket om stereoversion och monoversionerna. Ja. Det är mycket bättre på mono, jag har ingen aning nej det är inte alls men de har släppt en ny version. Nej, jag en liten... jag tänkte, har, har du sett på den här eh, om Hasser och Tage? Ja. För jag såg, vi såg andra avsnitt igår och då framstår ju tycker jag att det är väldigt mycket lennon macart nu de två. Mm. Hasser i när spelar lennon, Lennon mm. medan Tage är lite mer mm. lite mer tillbaka och kanske lite mer ja. Ja. tänker sig för lite. Ja, det var roligt att se. Man ser på, på alla På alla så här gamla filmklipp Det är mycket pajaserigrej Som Hasse gör ja. och, så där, um, och så tar ju Daniel som mer efterträngs Ja, men precis ja. mm. Okej, okay, nummer åtta, Baloo Baloo, ja Jag såg det på jul alltså. Men hur tror du att, att dina elever Ska komma ihåg mm. och se, att Hur de nockar dem och vilken schysst teknik! Ja, oh, tack Bagera. Jo, men han är en, en glad... Han har, kör stora apelsiner som han kan ta... Ja... Jag släcker ju magen på mole. Har du sett? Det är så här stora apelsiner. Det är, är så basket, lite en liten basketboll. liten basketboll. Och för han så är det som en medicinbål när han får in i magen. Ja. Men vissa gånger på jobbet så känner jag mig Så skulle man vilja som Baloo gjorde När man kryper till som Han bara, bara snurrar sig oh. in i sten oh. mm. Åtta Boris Karloff Karloff? Mm Du vet inte det? Det ja, Boris Karloff, då var det han som spelade Frankenstein Ja, just det. Och han spelade även I de gamla 50-tal filmen Han spelade även Mumien tror jag men mm. Boris Karloff är väl, eller som Frankenstein, är, är väl mest känd. Boris Karloff, ja. En klassisk klassnamn. Eh, är det jag sjuan då? Ja. Borgong. Mm. Fina viner. F Fina viner. Ät, ja, jag säger kanske drucken fler gånger, men... men Första gången jag och en kille Vi skulle se Lundell Det måste vara 2007 Eller 2008 På Globen mm. Då, vad heter det? Då kom man in på mat Och så här, fick mat har jag köpt borgång För Lundell, det var mycket snack om, mm. om ja, Inte på de senare böckerna Men tidigare var det mycket borgång Det mm. är mm. den enda gången Som jag vet att jag druckit borgång Tyckte du Nej, ja, jag minns inte. Jag är så fruktansvärt dålig på, på viner. Jag håller på att läsa Lundell var dagar två. Nu. Mm, nu har är lärt färdigt. Mm. Det är lite småklodigt. Så. Ja, är, är, är det i bokform eller på? Ja, bokform. E-bok. Ja. Det, det räcker så. Mm. Det är sjuan. Åtta och taget var det? Ja. Bistro Bohem. Då och nog ja. Jo, vänta. Bistro på H&M. Vad tänker Är det det som ligger på Drottninggatan? Ja. Ganska nära det. sitt I sitt optik, på alla sidan. Ja, ja. Uppåt, ja. Jo, jag minns att... Jo, med, eh... Vi träff... In... Jo, men vi repade där i närheten. Mm. På Valingatan repade vi nu. För då träffades vi... För första gången träffas vi utanför Bistro på hem. Nu alltså... Ja, efter, efter sommaren. Ja, okay. Men sen, sen nu mer så träffade vi på sitt är så nära. och tog en kaffe. Jaha, ja det är det. Jag minns det var 80-tal, det finns fortfarande ja. kvar. Ja, var där förra så. Nej, men där hängde ju mycket 95. Mm. För det var ett ställe där de spelar kunde spela så här, Oasis och blör ute. Mm. Det var, var inte så ofta. Det var ju liksom på handlaskrover. Mm. Så de kunde köra... Men hamnade de kvar för de hade de speciella stolar, färgglada ja, stolar ja. ja, jag kommer inte ihåg Jag minns att jag, jag, jag var där en gång på 80-talet minns jag Och då åt jag någon, någon gryta och det var, det var för mycket tomat i grytan, minns jag Det är det enda jag minns, okay. enda gången jag var där Vi hoppar vidare, nummer mm. sex På tolv mat, blodpudding Är det favorit? Det är gott Jag äter allt för sällan men det är bra Kör du bara på det Nej, man ska vill... lite mjölk på lite så alltså det, det blir lite Det är det bästa bäst jag fått från bagger då. Godäll så i ugnen. En mm. Ett tips var att man skulle hälla på lite mjölk liksom, alltså när du steker eller ja, efter i stekningen. Men jag tänker alltså du måste ta mig lingonsylt. Jo, men att du hoppar upp det lite och ta lite grädde måste bli ännu bättre. Uh -huh. alltså, jag, jag tänker på att uh, lite grädde så blir det ännu. Då lägger sig åt det men det uh, ja. Är... Vi käkade ju när vi var yngre ja. och även då barna var små. Men det kanske var för 15 år sedan jag tog bacon till. Ja, ändå. Ju... Och det, det är ätsam fusk. Ja, det är ätsam fusk. Men det, det, det var till mycket mer Ja, det blir ju matigt. Mycket mer matigt. Mm. Du... Vänta, du är jag inne på Sex. sexan. Eh, men din favorit, dubbel B. Björn Borg? Ja. ja, Burken? Ja. Jag såg... De visar ju nu under jul så här och vilka filmer som kommer ja, när man har klippt ihop och då är det ju Björn Borg-filmen. Den där som spelas av den här Svennir. Ja, just det. Ja, den har jag sett. Nej, mm, jag har inte sett den. Men den var det var ganska bra. Eller det var helt ekrevet. Det skulle gå av Netflix nej, alltså på SVT. Han mm. ja, var lite rolig. Den kan ha varit, men men ja, det var kul att se för han är väldigt bildlik. Ja, ganska Man se på slagen att han så men annars. Är det, det, ganska... blir, det blir lite som, som äh, Magnus Andersson med ja, inte riktigt <laughs> i, som <laughs> Magnus Andersson med <i> finpen. Eller <laughs> även som Edvard, Entmark, Edvard Engmark ja. i Åsaiven. om träben. Ja, men han var ju landslagsman. <laughs> men där hade de ju Tore Servin var med. Micke Rönnberg. Micke Rönnberg var med. Björn Olkis. Ja, just det. Marit Rikta så. Jävla bråskvadis. Och så, <laughs> så träbensniss. Träbenspelle. Var är ja. så? Vad heter Svartepetter kallas. I, I i gamla. Mm. Gamla Kalanka. Träbenspelle. Träbenspelle. Mm. Ja. Är du på femman då? Ja det är du Är jag på fem, fem. Duon också dubbel B Bill och Bull Ja okej okay. ja. vi, vi, vi, vi kollade på På uh, Pelle Svanslös På skolan på, Det här på, ju Ja. Alltså de är ju så fantastiska Egentligen ja. så som man vill ha. i allt annat Bara klippa ihop det Bill och Bull jag drömmer med. De är ju fantastiska. Är det Leif André? Leif André, och så är en kille till. Jag han, ja. Christer Fant, va? Nej, han spelar mons. Ja, just det, så är mm. uh, ja, Jag kollar lite. Du tipsade tipsat om det från Aar sedan. Det är bra. Jo, det är riktigt bill och bull. Oj, oj, oj. Fantastiskt bra. <laughs> mm. Pelle Svanslös, och så från A till Ö. Det håller ju fortfarande. Okay. Väldigt, väldigt mm. bra. Och Ska vi ta en kaffe nu eller så ska vi vänta till prispallen? Körprispallen. Okej. Okay. Nu är det dubbel B. Bengt Bedrup. Mm. Bengt Sladrup. Sladrup. Vadå? Nej, <laughs> Bengt Bedrup. Nej, men han var ju... Ja, men ja, nu, nu blandar jag ihop det med, med, med, vad heter det, Bengt Bedrup. Men Bengt Bedrup var ju... Han var näst äh, satt i sportspegeln, eller han kommentera ja. kommenterar någonting. Benck Rive kommenterade i tennis konsort. Jo, konsert. det gjorde han. Benck Bedrup kanske. Han hade ju massa som här med tv. Och, ja. Och så var han känd för... Han var ju programledare för Melidifestivalen där Kenta var med. Okej. Okay. När Kenta så och så... Och så säger ju Bengt någonting... Ja, liksom, ja, nu är här och, och du har levt ett hårt liv Säger han till, till Kenta Ja, ah, ah, bänken Du har väl levt ett hårt liv <laughs> säger han. Ja. ja, det kanske vi kan snacka om sen Säger bänken Ja, vi gör det, säger, säger Kenta Men han var ju verkligen oh, lalkis. Ja, Lalkis Ja, men han var ju Förresten var sporten Men det, det är en klassiker Jag hoppar vidare Nummer fyra Byst Var det tyst så här? Tyst Byst <Nokia> ja, <exakt. sp sonst covid> Du menar, alltså en Ja, det var för ett förtorkning Ja, men en sån här halsstatyr Ja Ja, exakt Du menar, eller Det kan vara Det, det kan vara trött, kan vara trött Det för ju en till Ett skämt som var på en Ni som ni som kan det här Ni som har mitt i, på alla på, då Vad är det, Hamburg eller Liverpool? Gillar du Stora raptar? Nej, Nej för det var det per och Tolis. Kör buss. Nej, det var i Hamburg första gången. Mm. Hamburg. var då? 16 och eh... Hamburg, vadå? Nej. <laughs> var det Tolisgav och sjöng, vad heter det? Sjöng stedsko också. Mm. Ja. Är det jag på fyran då? Ja, det är det. Uh, Baby Woodrose. Oj, oj. Ni som inte har hört det måste ju slänga det på Spotify det danska det danska bandet Det var Baby Odors som födde mitt intresse för dansmusik. Inte dansmusik utan dansmusik efter Gasoline efter Gasoline. Ja men jag har ju sett dem 2012 och sen var vi nere när var det 14 var vi nere i Köpenhamn och så såg mm. vi dem. Och sen sett dem en gång till Och det var 16 när i Köpenhamn också. Plus att jag sett sångaren Lorenzo Odros eller uppför som som man heter. Har vi sett solen av. Och nu ska jag gå ner i jag Jagoperska ner här 8, 8 februari och se på vilde gräs. Ja, ja. Det är ett dansband. Mm. På håll har det koppling även till Bejordås. Mm. Eh, så däravn läder det väl bli en podd. Får, ja. vi, får vi se om, om vi tar den här. Om vi knäcker 14, 14 timmar timmars öppen. Ja. Jävla tur att man inte hade live-sändning där Då hade i 14 timmar ja. Jag har hört kanske någon snarkning Jag såg så att jag tyckte att någon podd var gästpodden yes Så ja Den, Den hade en riktig gästpodd yes mm. Och sen, sen så kommer vi kom vi tillbaka ja. I avsnittet efteråt Jo jag ja. tänkte på, på det här Om man har haft en live-sändning där på, på Powernappen så, så ska man har hört någon kanske Någon, sån här, någon ja, snarkning ja. Och även kanske någon, det vet, det vet inte jag Även kanske någon pish, Ja, det tror jag Hold Den drucker nog rumsvatten Ska vi ta en kaffe? Nu tar vi upp och... Yes Yes mm. Jag vi inne på prisbandet då. Det är vi inte? Kan där. Då säger jag eh, tredje plats bandet Barracudas. Aha. Varför körp inte Barracudas? Det är via dig. Jag kommer inte ihåg någon låt men. Jag vet att jag hade med Barracudas på tredje eh, på Surface och det var ju det var kanske det största som jag kände utom de här banden som jag hade. Oj, barrikud, alltså. det var kud, på, de på Det var 90, 99. Och då var de, de sin storhetsperiod i början på 80-talet. Vad var det för låtar de hade? Ja, de hade Summer Fun, hade de, de hade... Eh, jag inte, jag inte på några. Ja, men det var... Det var lite garage, lite surfpop, sådär. Ja. Den, när vi var där i Liverpool 2017 så var det en, jag alltså, menar naturligtvis har glömt på en, Spanjor som... När vi kom ner på, på Caval Club så var det ju... Och där, jag menar, det här är ju Barracudas, då var det ju Summer Fandom de körde och det var en mm. fantastiskt bra version. Okay. Vad kommer de? De är engelsmän. Okay. Robin Wills och Jeremy Glack. Mm? Okay. De kommer i tredje Nummer tre Biffen och bananen <skratt> <skratt> och Relation till dem eller bara roliga namn, det är roliga namn. Mm. Mm. Biffen och bananen Oj vad mycket Rito Ola och femtet ja. det känns Var det inte Rito Ola? Jag tror det Vad hette Rito Ola egentligen? Ola Andersson tror jag Nej, det är han inte Han som kallas Rito Ola sen Det var ju den här i på tv Rita Ja. Nej, men Ritola... Nej, jag vet alltså, inte alls vad det. heter. Biffen och bananen. Men väldigt roligt. Ja, väldigt roligt. <laughs> Okej. Okay. Eh, andra plats. Seriernas serie Breaking Bad. Aha. vill B? Är det seriernas serier för dig? Ja, jag tycker fortfarande det eh, Ja. Och jag, jag såg nog Breaking Bad 2 och svänga. Ja, det tror jag. Det känns som att gjorde det nog. Och sen så såg jag den här filmen med... Eh, med Pink, Pink man. har ju häng. Jo, men det var bra. Som en fortsättning vad som hände. Vad som hände med man sen. Ja, han är inte med då, hur och sin har, han dog väl Han dog. ju. Men det är ju är det lite gamla klipp och såna grejer. Mm. Ifrån, ifrån Breaking Bad. Men då undrar jag om det är. För vissa grejer hade de ju. Nien spelat. Bland annat den här yngre killen som var med i den här ruffliggängen som kidnappade Pinkman. Mm. Det var ju en nu nutid, för det var ju liksom en massa scener där de två bara var med. Okay. Och det var ju nutid, och han var ju så mycket tjockare. <laughs> Pinkman? Nej, den här yngre killen. Aha. Så det, det syns mm. så att det var inspelat. spelat. Det är roligt med den här, vad heter, vad heter den där spin-off-serien som jag kollat på. Från Breaking Bad Ja, det menar Better Call Saul Better Call Saul mm. Då skulle det ju vara innan Han ser mycket äldre Ja, ut. ja precis Hur <laughs> fånigt Det blir nästan som Irishman Med filmen Då Då ja, Det har gjort det Men Robert De Niro och uh, Vad heter det? Fan, det är liksom två stycken <laughs> Al Pacino Ja när de ska vara, de är ju 70-årsåldern på riktigt Och så ska de vara 40-årsåldern Och det syns ju på kroppen när de går Eller ska ja. springa, att, att de är ju äldre Okej, okay, nummer två blängsylta. <laughs> blängsylta Det är roligt ord Det är, det är bara ett uttryck checka ja. käka blängsylta ja. Även om de sitter och stirrar. Ja Checka blängsylta eller? <laughs> jag såg det här här Jag kolla på den här Tomten är far till alla barnen mm. Och länge sedan såg jag den Och så satt jag och på den då säger jag det och då sitter ju Peter Hader Och så råstirrar på dan Ekborg tror jag och bara, Fan, tjena blängsylt eller Ekborg har ju En massa Hater, alkonomer dan Ekborg har ju en fin roll I den här filmen <laughs> den <snusen>. Ja, riktigt vis <laughs> Gris, gris, gris griskille. första plats. Det körde du på på Berlade eh, Man ska sätta in kontakten och man ska mm. tända upp hela huset som det funkar inte. Det är hela familjen ute och svärfar och, och mm. allihopa. Skumjöl som en mun. Och så fan det plats, ja det är inte så svårt. Beatles! Börja på B. Börja på B, precis. Nej, det är ja, ja. oundvikligt. Ja, <laughs> världens... På den seriösa listan. Alltså. Ja, världens bästa. Vad jag kände, jag måste ha det jag var glad att jag kom ihåg dem. Ja. Att, jag, att jag inte missade, då hade jag. Då vet jag inte vad jag gjort. Det känns bra. Mm. Nej, men. Det, det... det förstår jag. Jag har lite mer. lite andra grejer. En annan, nästan lika stor Som Beatles Nej ja. I men Beatles, vi har pratat så mycket om, om Beatles och uh, Vi hade en special Till och med en Beatles-special med Tolis Ja, det jag. gjorde vi haft Plus att vi spelade Jo, just det, vi sen hade ju Beatles-marathon också så spelar vi en. Ja men det gjorde vi En Beatles-lista Den är ju jättebra, den På -lista. <laughs> ja. ja, nu kan få Nu kan jag få det andra plats annorlunda. <skratt> <skratt> om om tunga är shop och ICA Gärde så så den jäkligt shop där på ja. på Tullus. Ostyrkt. Uh, det är väl ingenting att komma. Ja, jag kunde ju inte ta någon annan där så byrå. Ja, jag tänkte det måste ju komma. Ja. Om kan det vara värd skolan <skratt> <skratt> <skratt> Men alltså om om <skratt> Du kände inte att du kunde dricka cider istället? Du är det är ju som att du läsk. Ja. Och... Istället. Ja, fast... Ja, kanske. Det, var... det är ganska gott, men det, ja, det är... En... Jag tycker det är gott med Vilken är Om du skulle snabbt snabb ranka din tre topp här på sorter? Ja, jag menar märken liksom. Mm. Läffe kommer långt ner, du vet. Leffe kommer långt ner. Heineken långt ner. Nej, men det blir väl. Vad gäller. Nils Oskar lager. Jag går. Vad är det då? Eller vad? Lager. Vad är lager? Jag ja, säga. men det är ju. Det är så här. Ren, det är inte IPA, utan det är liksom mer. Vi, ja. Lager. Ni lager you USA. Nej, men det är ju. Ja, men va? Inte på att WBL lager. Är det, är det en en typ en sol eller en Nej. Bad är det. Nej, nej, det är inte Lager är väl mer liksom så här. Ja men Brooklyn lager finns det ju. Ja, lite, lite tyngre nog. Lite Ja men jag tror Norrland så där är väl lager. Mm. Här som brukar vara i tappa, inte de där jätteblaffiga. Nej. Tror jag. Okej, nästa Oscar så tar vi så Sierra Nevada Pale Ale. Mm. Och så sen, Pale Ale, det är mycket blodgummi ja. där. Och så sen tar vi äh, Södra Ipa. Så Sö har vi fått en eller Södra Ipa. <laughs> ja. Du då? Bara namnet. Jag har, har inte rolig bild här. Jeff, <laughs> det är en roligt bild. Den tränger inte in. Nej. Astra är ok. Astra är okej okay. Jag men råger skicka på våran tråd för skickade en bild där vi satt och hade volleyballs eh hem hos han. När mm. hon ja. det var när jag satt den i köttbiten halsen. Ja. Eh, och då ser man här du sitter med, jag vet inte vad det är för sort. Ja, det det där är ju när Mellerud Ja just det. Ja. Och så har det gör sitter med en perona. Ja. Ja. <laughs> ja, han har näven uppe i, i luften. Ja. Och kolla här. Vad sitter jag med? Läff. Nej, gefer. gefer, jag kommer. Hur fan kan jag sitta med gefer? Va? ju efter du gjorde gefer med tummen ner dessutom. Ja, det måste jag vara det. Var det var ju det år jag, jag var i Hamburg också. Ja, det var lustigt. För gefer var ju jäkligt fin i början. Ja. Men sen var det ju trats. Du kanske var nöjd där också på eftermiddagen. Ja, men sen så... Så att jag körde i halsen. Vad oh, häftigt. Ja. ja, men eh, B. Bäst B. Inte, kan inte bästa båda hittills. Ja. Eller vad säger du, jag? är väg <laughs> inte Nej, det var inget. Det, det var full med full information. Fullt fullt på. Hej! Och gott nytt då, för så. Gott nytt. Gott Ja, nu är ja. jag. Jag hade fattat när jag inte sa det. Nej. Nu. God jul, fortsättning om man säger. God jul och god ny årsvin. Ja, hej!